Duet matur O femeie cu lacrimi de prunci în palme Un bărbat fără dor în priviri Noi doi În vârtej obosit Te iubesc, sunt a ta Te urăsc, sunt al tău În gână, în dans, călăreți și amazoane minciuni pudrate cu zahăr zulufi cad lucios peste hainele de altă dată idilă îmbrăcată în argint solfegiind pentru a uita clipa